Ce cea isteață, de Petre Ispirescu. A fost odată un țăran. Și țăranul acesta era atât de sărac că n-avea nici după ce bea apă. Singura bucurie din casă era fata sa. Într-o bună zi, Fata a venit la dânsul și-i spuse um, Știi ce, taică? M am gândit că ar trebui să-i cerem împăratului să ne dea și nu un petit de pământ Că de nartă da chiar o pârloagă tot ar fi bine, nu? Auzind împăratul că erau de sărmani, se milostivi de ei și le dărui un colțișor de imaș Și chiar de-a doua zi se duse țăranul împreună cu fata să sape locul Și să-l facă ogor să-l semene cu puțin grâu Făcură ei arătura strașnică și când răsturnară aproape toate brazdele se întâmplă să găsească într-un loc, cam la două palme sub pământ, o piuliță de aur curat. Ia, ascultă, fata mea, fiindcă împăratul s-a arătat așa de milostiv cu noi, cred că ar trebui să ne arătăm și noi recunoștința față de el și ne-am putea o arăta dându-i această piuliță de aur pe care am găsit-o astăzi. Paică! Uiți că am găsit numai Piulița și că n-avem pisălocul? Că de ea îi duce-o împăratului, de-ndată ar trebui să-i faci rost și de pisăloc. Așa că e mai bine să o facem pe și să tăcem chitic." Dar omul nu vrut să asculte de vorbele fetei și alergă într-un suflet la curte. Îi duse plocon împăratului Piulița de aur și dându-i-o, îi spuse că o găsise în pământul dăruit de Maria Saș că în chipul acesta el își arată mulțumirea pentru binele pe care îl făcuse. Împăratul luă piulița. Și cântărind-o în palmă, prințul l întreba dacă nu a mai găsit și altceva, cum ar fi piselogul, și porunci să-i l-aducă neîntârziat. Tă da de unde să-l aduc măria ta, că n-am găsit niciun piselog. Dar vorbele omului parcă ar fi fost spuse în vânt, atât de puținii folosiră. Împăratul nu lua o seamă la ele și drept pedeapsă că vrea să umble cu minciuna, porunci să fie băgat la închisoare. De ce n-am ascultat-o eu pe fata mea? Dar ce ți-a spus fiica ta de toți strigi? Of, de ce nu mi-am ascultat fata? Of, de ce ți-a spus? Păi mi-a spus să n-aduce măriei tale, Piulița Că o să-mi fac rău singur Dacă e atât de deșteaptă fata aceasta Adu-o la curte, să o văd și eu la față Acum, de voie, de nevoie Țăranul trebuie să-și ia fata de acasă și să o aducă înaintea împăratului. Deci chiar atât de deșteaptă, precum spune tatăl tău, atunci trebuie să poți să îndeplinești următoarea poruncă. Să vii la mine, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici pe lângă drum, și de vei fi în stare să faci cum ți-am poruncit o să te iau de nevastă se duse fata deși le lepădă straile apoi luând o plasă de pescar se înfășură în ea și de gândiți bine nu era nici îmbrăcată nici dezbrăcată apoi locul chiria un măgar și în așa fel legă plasa de coada urechiatului încât o târie pe fată după el și în felul acesta nu mergea nici călare nici pe jos dar măgarul nu trebuia să o tragă după el pe drum drept, ci prin urma lăsată de roata carului, în așa fel încât să atingă pământul doar cu degetul mare de la picior și în felul acesta nu era nici pe drum, nici pe lângă drum. Se înfățișe astfel în fața împăratului care îi spuse când deprinse în tocmai porunca sa. Apoi, cum era un împărat care se ținea de cuvânt, o lo de nevastă. Ei, și trecură câțiva ani buni. Și se întâmplă ca niște țărani să poposească cu căruțele în fața palatului. Și unui țăran mai neatent îi fugise un mânz care se așezase între doi boi înjugați la o căruță. Repede se slârnii gâlceava căci stăpânii boilor doreau să păstreze ei mânzocul și spuneau că acesta este mânzul celor doi boi. Pentru a vedea cine are dreptate plecare cu toți la divanul împărătesc să le facă măria sa dreptate. Însă împăratul a dat dreptate țăranilor cu boi și astfel țăranul cu pricina trebuie să se supună judecății. Plecă el de la divan vărsând lacrimi amare și jelind după mânzocul pe care îl făcuse iapa lui. Trecu o leacă de vreme și numai ce auzi el într-o zi că împărăteasa este fică de țăran și se gândi că ea e singura care poate să-l ajute și cu lacrimi fierbinți în ochi îi povesti acesteia ce se întâmplase? Ei, o să te ajut, dar numai dacă îmi făgăduiești că nu o să spui nimănui că eu te-am învățat să faci așa. Uite, mâine în zori, când împăratul va lua parte la schimbarea gărzii, să te așezi în mijlocul drumului cu o plasă mare de pescuit și să te faci că pescuiești pe zor. Și din când în când să răstorni plasa în pulbere ca și cum ar fi Plină și-ai de pește. Țăranul făcu în tocmai cum îl învățase împărăteasa. Și cum de durezorile se așeză în uliță și începu a pescui. Când îl văzu împăratul, dădu poruncă unui slujitor să-l întrebe ce face acolo. Păi ce să fac? Iacă pescuiesc. Slujitorul însă nu era nătând, și îndată îl întrebă cum pescuiește dacă nu este nicio apă în preajmă. Păi dacă doi boi pot aduce pe lume un mânz, de ce să nu pot să pescuiesc și eu în pulberea drumului, a?" Slujitorul fugi repede la împărat și povestit ce auzise de la țăran. Împăratul, auzim vorbele slujitorului, se schimbă la față și trimise oștenii să-l aducă de grabă pe țăran la el. Când era în fața lui, începu a lua la rost, zicând că vorbele rostite de el nu erau din capul lui și să mărturisească cine l-a învățat să facă asta. Dar omul ținea morți și că nu l-a învățat nimeni. Dacă văzu împăratul că nu scoate nimica de la el, porunci să fie aruncat în temniță până mărturisește. La un moment dat, țăranul nu a mai putut îndura și a mărturisit că povețele erau ale împărătesei. se întoarse împăratul la curte și când dădu cu ochii de soția sa, îi spuse Din această clipă nu vreau să te mai văd la față și nici să-mi fii nevastă. Du-te de unde-ai venit. La coliba ta să și să știi. Să știi că vremea ta a apus. Un singur lucru îți mai îngădui. Să iei cu tine ce ai mai de preț și mai drag din palatul domnesc. Bine, bărbate, dacă asta ți porunca, atunci așa voi face. Și în clipa aceea începu al săruta, spunându-i că... Vrea să-și i-a rămas bun de la el, chiar în clipa aceea, și să mai închine un pahar de vin împreună. Dar, și a avut să se să pună în paharul soțului o licoare care de îndată te cufunda în somnul cel mai adânc. Abia goli, împăratul, paharul că și a dormit. Atunci, împărătea sa, lua o pânză albă, frumoasă. Și chemă un slujitor să o ajute să-l înfășoare în ea pe împărat, apoi porunci să fie dus în cășcioara ei. Și la așeza ea pe împărat în pătucelul ei și când se deșteptă împăratul, nu-i veni a crede ochilor. Doamne, doamne, dar unde mă aflu? Împărate luminate, soțiorul meu drag, mi-ai îngăduit să iau ce-am mai drag la palat ei bine, eu altceva mai drag și mai de preț în afară de tine, nu am. Împăratul lui îi dă dură lacrimile și grei cu pocăință. De azi înainte, scumpă soțioară, tu vei fi a mea și eu voi fi al tău. Și nimica nu ne va despărți. Și trăirea fericiți până la adânci bătrâneți. Și s-ar putea să mai trăiască și astăzi de n or fi adormit somnul drepților. Ați ascultat Țărâncuța cea esteață de Petre Ispirescu. Au interpretat actorii Georgei Ivașcu, Anemari Ziegler, Sorin Gheorghiu, Bogdan Caragea.